Dobar dan i dobrodošli u novu 6. Uh, epizodu specijalnog podkasta edicije podkasta Radio The Invest 2, odnosno baš Radio The Invest 2 HoloClone edicija koja se bavi komentarima najnovijih epizoda 8. <laughs> ne 8. sezone već 8. 8. sezone. Bad Witch naravno serije i uh, da Bad Baps nam je stigao kao nov, novi Disney Plus materijal u kojem uživamo. E, možemo da kažemo spiritualni naslednik e, serije Star Wars The Clone Wars. Iako i dalje stojimo i za toga da je to osma sezona. Ali da, e, ovde smo da prokomentarišemo šta smo to videli, odnosno e, šta možemo da očekujemo u buduće, ali šta smo to videli u epizodama 2 i 3, koje su izašle e, u prethodne dve sezove na nedeli. Euh ovde da pričamo oome su najpre moj jedan dobri kolega jedan dobar kolega i prijatelj, gospodin Marko Višekovna, naš upravnik Discord kantine, voditelj video podkasta Video Investor 2. I euh prosto ovaj čovek što se kaže. Marić, ćao, šta je? Jesi ja, fiče legendom? Evo došao sam opet malo da jelte Uh, Banta Puduišem o Star Warsu, tako da čisto ovo što smo rekli, da pozdravim sve i da kažem, ovo ipak jeste osma sezona, ne možemo da kažemo, da nije. Kao što je svaka sezona Clone Warsa imala ime, to je neki nisu imali, ali smo im dodali ime, tako i osma sezona se zove da Bad Batch. A šta drugo reći o osmi sezoni nego da, jel te, koliko vidim, nastavlja u stopama svojih prethodnika prvih sedam. Da. A sa nama tu i čini da ovaj podcast i dalje ostane internacionalni. A, naš dobro kolega i prijatelj Nikola Radnović, Johnny, legenda je još jedna, Na, naš, naš lore master kad su video igre u pitanju. Johnny, čao, <laughs> Johnny, čao šta ima. Pozdrav, Fićo. Evo, pozdrav iz Britanije još jednom. O, ovaj, kako se zove? I pozdrav celom Colunet community -u ovaj kako se zove ništa iskreno ovaj probudio sam se ja da sam čekao današnji dan takođe da izanaliziramo ovo lepo analiziramo takođe ovaj uh e, sa mnom je pored al ne možete da vidite u narednim možda epizodama bebi Yoda ovaj koji trepće i ispušta zvukje tako da sam jako hajpovan ovaj, za ovu, za, ovu, za ove dve epizode Tako da, eto, predajem reč tebi kao glavnom voditelj ovde, tako da nemam šta da dodam. <laughs> Nisim, oh, mogu voljeti da. da se predstaviš, pogotovo što, imaš, što, pogotovo što imaš pomoć, znači, tebi je super. Eri je super. O, da, a, pa, uglavnom, nekako ovaj uvod novih naših uh, specijalnih edicija bude, na neki kratak komentar bez spoilera. Uh, nekako ja bih se tu Uh, ne nećemo se baš mnogo tu zadržavati. Ja bih se dotakao samo možda nekih par stvari. Ovaj ajde prvo uh, i zapravo što sam zaboravio da pohvalim gospodin Marković, jer kao čovjek je pogodio ishod sljedeće epizode, ovi ovaj, naredne epizode, tako da smo, sada, ovaj, smo napravili smo klub ko pogodi šta će se dešavati u narednim epizodama, to je poseban klub. Ja sam ovaj moje nepredviđene koje se ispostavilo tačno u prve epizodi Mare 1 do 2 tako da za sada stojimo jako dobro. Ovaj, da a um, pošto Mare je, je, je ovaj predvideo po jednog lika u epizodi broj 2. Euh um, tako da da ajmo da krenemo onda od od nekih onako utiseka. Kakve su vam bile onako bez spoilera ukratko pišite obojica. Krenut ćemo od Mareta druga i treća epizoda, kakve su medjusobno i kakve su odnosno na, na onu prvu koju smo dobili. Uhvićo, ću... kako ovo da kažem, a da ne boli? <laughs> pa vidi, ovaj... što se tiče pogađanja stvari, mislim da mi je da sam to počeo još od samog početka mog prvog nastupa u ovom čumenom holonetu kad sam lupio da se Blatorog zove Blatorog. Dobro, istina. istina, istina. Mislim, da sam, mislim da sam od tad počeo moju karijeru pogađanja gluposti. Dobro, istina. Ali eto, produžio sam je, što bi se reklo. Produžio sam je i drago mi je što sam je produžio, pogotovo što, jel te, moje predviđanje o likovima koji su se pojavili u drugoj sezoni i, i u drugoj epizodi i, drug, i misterioznim prijateljima Bad Batcha, drago mi je što su se pojavili ti likovi koji su imali tako kažem, pomoćnu ulogu u Clone Warsu i sad su opet imali tu neku, tako kažem, gostujuću ulogu u seriji, ali opet su ostavili neku impresiju, jel te, na nas gledaoce. A što se tiče ove dve epizode naredne, moram priznati druga mi se svidela više nego treća, mada i druga i treća imaju dosta manje akcije nego prva, što je, ja mislim i potpuno logično, jer... Ako imaš pilot epizodu od 70 minuta i imaš naredne epizode od po 20 minuta, ne možeš da naguraš istu količinu akcije, drame, um, napetosti kao što si mogao ranije. Ali ne mogu da kažem da su loše epizode. Iskreno nastavljaju kao i Clone Wars. Imaju tu malo kao filler momente u epizodi, da ne bih spojlovao ništa, ali mislim da je dobro urađeno. Uh -huh. Tako da eto, to je bilo od mene Za ovaj, ne, ne spoileri, deo uh -huh. Da ne budem previše Da sam se raspričao Johnny, Baby Yoda uh, Baby Yoda i Johnny ovaj, Trenutno <laughs> Koriste silu da ovaj, kak, Nažalost, što tiče moj predvizanje Rexa, nažalost Moje predvizanje nije bilo Tačno, mislim da Nije bilo ni netačno Ali, mislim daleko Mislim, spo, mi nećemo ništa još da spominjemo ali kako se to da tiče epizode 2 i epizode 3 slažem se sa Markom epizoda 2 je bila po meni bolja nego epizoda 3 i iako obe imaju mislim lepe elemente i i, i dosta novih informacija e, koje ćemo dobiti uskoro ovaj da e, ima ima i dalje te crte konversa e, u principu manija akcije ali to ne znači da je loši, u principu i ne treba forsirati samo akciju, iz razloga što uh, onda šeo gubina, pa, da, gubina, gubina popularnosti odmah zato što treba da ima oscilacije, jednostavno da se osjeti, jer onda postaje monoton u suprotnom. Mm -hmm. Tako da uh, ja, sa moje strane, kažem, isto epizoda 2 mi je neko više prirasla srcu, epizoda 3 je tu bila da objasni neke druge stvari, uh, koje se meni isto više sviđaju, ali je to bilo više kratko na Blitz. Um, ima, tako da, u principu, imaju su i neke, da kažem, momente uh, originalne trilogije, tako da kažem, uh, ove ovaj, ćete epizoda tri, uh, i, i, i to je to od mene, iskreno. Neću, uh, ako dalje budem pričao, bit će spoiler, tako bi bio da tako je. Tako da... Omej, well, Usk uskoro ću uskoro... I'm <laughs> <laughs> sure somebody lost their mind. <laughs> I'm sure I sense agree, I'm sure they lost their Da, e, ja ću se da pravim, ja ću da budem kontra. Generalno, meni se više da opala treća. O, o, o, od druge, mada nijans odlučuje u svakom slučaju. Ima, jedan, ima par detalje iz treće koji su mi se jako, baš jako da opali. Tako da, prosto veći utisak imamo u toj epizodi. U odnosu na prvu, naravno, to što je Mare rekao, nemoguće je poraditi epizodu od 10 minuta i 2 od 25. Mislim, prosto nemoguće je. Ali mi se sviđaju neki elementi koji su se pojavili u obe epizode i naravno ovaj, da, da smo vidjeli te neke momente dalje konverzije Republike u Imperiju, odnosno percepcije ljudi o tome i naravno ovaj, tu što smo već napomenuli određene likove koji su se pojavili nakon što su imali pratjeće uloge u, u, u Clone wars -u. tako da mislim da imaju onako da su dobro postavili za sada priču, sad samo da nastavili u tom stilu i ne bi trebalo da bude problema. Um, bolje sačekajuću za šeden komentar za, za deo koji se tiče spoiler zapravo kako smo se pripremali bili smo za znam što ćemo pričati o ovom uvodu onda se setio zapravo gdje imamo še bitnu temu koju se treba doteći A to je uslovno rečeno tako ću nazaviti uslovno rečeno uh, odgovor fanova na, na, na ovu seriju u smislu negativni odgovor koji se pojavio i koji je prisutan na internetu a s druge strane ovaj, ne, znam, ne znam zašto ljudi sada traže razloge da da da sputaju Filone Favora kad su do pre pola godine svih glorifikovali nakon što su im dali Mandaloriana to to mi nikad neće biti jasno ne znam da li je sad, i dalje to i samo dalje samo hit prema Lucas film odnosno prema prema uh, da kažem, vlastničkoj strukturi koje je upravlja svim tim, Ovo, a ne prema kreatorima, mada mareće da možda kaže još informacije o tome, detalj nije, ali generalno da, nije, nije, ne, ne volim ovakve stvari da vidim, to je nešto što mi baš ne prija, mislim, znam da ljudi imaju mi račite mišljenje, ali kao ne možete hejtovati samo da bih hejtovali to, do duše, ajde, ko zna. E, Pričamo o specifičnoj objavi koju sam slučajno pronašao. Da. A pa dobro, objava je bila zanimljiva, mislim, moraću da je pročitam, neću naravno da imeno nikoga koji je to, ali je te postojala objava koja je glasila Star Wars The Bad Batch introduces new female clone i slika Omegiš, to je sasvim ok. Da. I onda je neko našao se pameta, naravno, tagova originalnog postera i bio u fazonu Dave Filoni iz what's wrong at Lucasfilm. I've been saying that a long time now. This is indefensible. Ja sam u fazonu prijatelju your stupidity is indefensible. How unfortunate so authentic. <laughs> Look at him so blissfully ignorant. Od prilike. Znači, kad sam čuo ovo izjavu, kad sam pročetao, morao sam da pošaljem jel te, Filipu, Lakiju, Nikoli, Marinu, Vladi, svima živima jer sam bio u fazonu, what the fuck. I naravno u komentarima isto osoba kaže, takođe ih nazivamo failaloni, fake varov, uh, flukas, ja sam u fazonu, ok, prijatelju, ti si dokaz da ponovi Ratova i Zvezda su zapravo uništili Ratove Zvezda, više nego sami Ratovi Zvezda što su sebe uništili. Jer kada imaš ovakve fanove, jedno je kad ja hejtujem i onda me vi sprdate i onda me ceo internet sprada, onda me ceo Discord kantina sprda, ali ljudi znaju da je to sprdnja. A osim kad je Jump Clamp simulator u pitanju. E, ali... Tu se slažem. E... <laughs> tu se slažem. <laughs> ali, kada neko dođe i krene da pljuje po Filoniju, po Vrovu, po Lukasu, pazi, a ide po još i neko ja kažeš ne volim crtane materije, ali Mandalorija mi je više vukao na crtani nego na film, Pa da kažeš kao ne volim njih, toliko više volim filmove, pa kao ok, nisu mi toliko, nisam ljubitelj. A brate, kad kreneš da prijuš po Lukasu, bez kog ne bi postojali Ratovi zvezda, u fazonu dečko ide i se brate. Mislim, o čemu mi pričamo, naravno, ne bukvalno, ali ono, o čemu mi pričamo. On, kakav si ti fan, ako, ako kreneš da prijuš toliko osobu koja je startovala celu franšizu, Zbog, zbog koje smo sada imamo opsusivno kompulsivni poremećaj ako imaš statu ig 11 u svojoj sobi nemaš beba jodu pored njega. Mislim... <laughs> znači, o, o, ne znam da li ovo direktna prozivka johnny ali ok. Znači imam, imam funk o pop ig 11 i našao sam Lego Marsovca koji mi predstavlja beba jodu odu kog sam stavio da sedi ispod IG-11-a. Znači taj do tog nivoa došlo. I sad o čemu mi pričamo. Kada ljudi krenu tako da prozivaju na mrtvo slovo Ja sam u fazonu, ok, ali šta je problem, što je ženski klon? Pa kao, imali smo i čudnije stvari. Mislim, imali smo onog u Lego Star Warsu, onaj failed klon koji je mogao koristi silu. Onaj, da. Diaprentes Menes. Imali smo paljenih klonova XYZ varijanti. Da. Imali smo sitove koji su prebacivali svoju dušu u svoje klonove i u druga tela da bi mogli da imaju večnu imperiju. Znači, kao, zašto je problem e, klonirati ja žensku osobu? Da. Ne znamo žensku osobu. Ako je uopšte originalni isto materijal Django Fetov, mislim, s naučne strane, ako, e, ako naočnice sa malo kamina i... mogu da manipulišu, u principu mogu da x kromozom pretvori u y, što da ne, mislim... To je i sa naučne strane ono kao teoretski moguće i onda dobijete ženski pol, ništa posebno. Mislim, druga stvar, ta osoba koja hejtuje posebe se pitanje, je li ona stvarno fan? Ako si ti proglašavaš sebe fanom, mislim, onda bi trebao da poštoješ i voliš bez obzira iako nisi ljubitelj nečega ipak da poštoješ druge ljude i njihove, njihove druge ukuse. I da jednostavno budeš ponosan što imaš neki materijal. Zamisli da ni da da da da je stala sfera znači da, da George Lucas nije prodao uh, Dizniju uh, ovaj Lucas film šta bi bilo sa Star Warsom da li bi uopšte dobili sve što sada trenutno imamo Istina. i filmove i serije i i ovaj dodatne ajde kaže materijale kao što su igrice uh, i, mislim, imamo legende naravno i to je stvarno super ekstra Ali, kažem, Dave Jeloni ipak uh, pokušava da nešto i ubaci iz legenda u kanon, što jako cenim. Uh, ne znam zašto, zašto toliko hejtuju, zašto, zašto prave takve komentare. Iskreno, mislim, ja ignorišem uglavnom fandom i, i ostali Star Wars community, koji je i na polju I ovde. jednostavno, ja volim tu franšizu, pa volim, uh, iako neke stvari možda nisam bio, kao sad da kažeš, ljubitelj, ali sam prihvatio jednostavno. Prihvatio sam, uh, to je deo ne lepe, ajde da kažem, franšize koje treba, mislim, taj materijal kao materijal jeste, ima neke stvari koje možda se nekima više sviđaju, manje sviđaju, ali ne treba na taj način, znači to je loš pristup u meni, I ti, po meni nisu pravi. Po tvom mišljenju Nikola? Pa po mom mišljenju from point ovaj, ovaj, ovaj, kako se zove, po meni to nisu fanovi. Da su pravi fanovi, oni bi rekli: "Okay, razumeš, ljudi, bilo bi im drago i bili bi empatični, bilo bi im drago da drugi ljudi uživaju u ovome što mi, u čemu mi trenutno uživamo." E to su pravi fanovi, istino. To definitivno, ali znači. je problem u tome bar kako ja vidim Star Wars fanovi imaju onu klasični pristup koji kaže... Znači, on, imaš onaj set fanova koji su u fazonu originalna trilogija zakon sve posle originalne trilogije nula. Onda imaš one prikval fanove koji više vole prikvala zbog mimova nego zbog kvaliteta prikvala. Imaš nove fanove koji su te kušli u Star Wars i njima su najlapši sikvali jer su im najbliski i vremenski. Pa uz njih su odrasti. Pa to! I to je sasvim okej. Okay. I imaš fanove koji vole Ratove zvezda i garantu garantujem da se u lože na ratove zvezda maksimalno ali ni onda dođe na ku javnosti krene da pljuje po svemu tome da bi bili u centru pažnje da i kako je to moguće da kao ja se sprdam na taj račun osim u fazonu brate ono nema Evo, ja potrebe da ja sam da naj, šao, naj, šao šao sve ovde, u britani u laboratoriji koji eto rade ovaj i proklemovali su sebe kao fanovi to i opoznali smo se, ali jednostavno bilo mi fascinantno kad sam pitao gledaš Bad Batch ili Clone Wars kaže nisam nijono ni drugo gledao. I kaže kao el dobro. Pa kako onda proglašavaš sebe velikim fanom? Mislim, okej. Okay, dođe Johnny, tamo kod njih u laboratoriju se <tosim> mi sve, znači. Dođe, dođe, dođe, a, me, a me kod njih, dođe u laboratoriju, ovaj, volite Star Wars? Ko je? Ko je koja inkvizitorka se zove ovako i ovako i ovako? Ajde vas vidim. A da, otprilike, otprilike. <laughs> Onda sam pitao ovu, e, ona je rekla kao, o ali super, ali kao, njoj su prilikuvali onako dosadni, bez veze. Ja ovako stanem dobro, okej. Okay. Znaš, svako ima svoje, svoje lično mišljenje. Ali rekažem, dajte šansu, pogledajte ratovek, ono, pogledajte animiranu seriju. Pokušajte, znaš, kao, e, ako mislite vi da stvarno ono kao, probajte dajte šansu nečemu drugom, nemojte odmah kao dizati ruke od nečega, kao što ti kažeš ja, volim, ja sam odrasli uz original trilogiju, volim original trilogiju i sve ostale sranje. A tako će biti i u budućnosti, svi koji su odrasli uz uh, sequel trilogiju, odnosno uz uh, buđenje sile, uh, kako se zove, posljednje Jedi-a i, Jedi -ja i, i, i da, uz ne nebodara, ne ti će reći to je super sve ostale Ove, tako da i sve što novo što ti doći biće sranje. Uh ja. tako da to to je to je, mislim što, što kaže to je pravilnost ono postoji, ali ovaj kako se zove, ali kažem jednostavno po meni je prvo uh, pogledaj, pa onda ovaj kaže onda komentariši, ali naravno ne mogu da tako negativno, iskreno ono kao pogledao sam, samo kažeš okej, okay, nisam fan, ali kao podržavam ljude koji to gledaju. Pa, pa da, ali vidiš to je to. Mislim, nema tu tako šta, ali tako ja. što ti kažeš, centar pažnje, hoće da ono što kaže, ajde da ja uradim nešto drugačije, ajde da ishejtujem, na primjer, i onda će ljudi, naravno, ono, se fokusirati, jer ono kao, monotono je da si budu, da žive, žive srećno u harmoniji, to je ono monotono, sad je to dosadilo, sad treba neki, da malo napravimo haos, što kaže, pa palja, pa onda da, što kaže, da se popnemo neku popularnost. Tako da, ovaj, ne znam, ne znam, eto, To je moje mišljenje, ali kažem jednostavno, trudim se da ignorišem. Trudim se da... da, da, da ja, ja užijam u krugu ljudi ko, koji vole i to je to. Kao sasvim sam zadovoljen. Ne treba mi veći community, ne treba mi tuđe hejtovanje i e, toksičnost na internetu. Znači to, to, to me je absolutno interesantno. Još, još, ovaj, još jedna tema koja je bila aktuelna, to sam se setao da potražim sada jer Zaboravio bih. Nakon prve epizode bila je kako su, kako su dizajnirali određene likove. U smislu da su recimo Kenan, mladi Kenan, ima dosta belji, uslovno rečeno, ten od Kenana iz Rebelsa, onda Omegu su poredili s ovim ostalim klonovima i tako. I uzlikla se još jedna priča koja kaže kao a možemo da kažemo uslovno rečano rasizam u dizajnu odnosno uh, fura se beli ten. A uh, to isto bilo onako jedno od uh, aktivnih tema. E, ne, o, da e... <laughs> iskreno, znači... ne stvarno, stvarno je haos, Vrlo, ljudi mogu da odu, ovaj kad su pitanju ove stvari. Umesto da uživate u, u pričama i, i likovima i, i ono što se kaže e uh, uh, na predku Tihlićova, koje, koje svi volimo, mi gledamo dalje neko belje ili nije ili da li je uh, ne znam uh, ovo sad što smo, ovo sad što je Mare isto izneo, ovaj da li je ona žensko ili nije, mislim jako velika razlika. Ali ali ali ali. Check, check, sam izvinim. Znači znači pričamo o, o Belini. Jesam. Ja ja to nisam primetio, ali ali onda ja moram isto da zapravo... primetim. Dači stvarno nije u redu. Ehm um, ona je ono kad za moram moram da primetim da stvarno baš smetala. Tarkin je imao za 0,33 ehm procenta e, tamniju nijansu očiju nego što je imao <laughs> u, znači brat o čemu mi pričamo? Dači o je. E, a znači, ljudi koji, e, znači, to, to su ljudi znači, koji Nicu to češ. primećuju, e ti ljudi su rasisti zapravo, ali bukvalno, kako, kako, znači... Nikola a... ga rešio, ti ljudi Jeste... su rasisti. Pa da, upravo, znači, ako ti to primećuješ, znači, ti prvi razmišljaš ko je... Upravo to, znači, da. Znači, da se mi razumemo, rasizam postoji i kod belaca, i kod afroamerikanaca. To nije isključeno, znači, afroamerikanci mogu da mrze belce. Tako da, ali oni isključuju jer oni misle da su, zaš, mislim, jel, beli medvedi, jel, odnosno, zašlićina vrsta, čak e, imao sam prilike da čujem od mojih rođaka koji žive u Kanadi da čak histerišu ako im nešto kažeš, e, tipa, na primer, uđeš u bazen sa čarapama, da li ti to izgleda higijenski i ti to samo pomeneš, kao, znači, nije ok da uđete, ali ne, kao ti mene vređaš na rasnoj osnovi, kao. ali ja mogu da radim šta hoću. Hoću da kažem da postoji taj bezobrazlog. Kako kažem, koristi se to i pravi se od toga jedan veliki haos, dilema, drama. A, ovaj, tako da, ne, neću ništa da spominje. Mislim, sam, samo kažem, ti ljudi koji to primećuju, to, to su rasisti. Mislim, to, to su, oni, oni su prvi znači, u prvim redovima. <laughs> samo što oni koriste obrnuto psihologiju da, za, da vam zamažu oči sa time što će oni reći da je njima kao stalo, ali primetio si, ne zumeš. Tako da, iskreno što se kaže, u Star Wars univerzimu nije bitno koje si boje, koje si rasa, koji si vanzemaljac, nebitno. Znači, u principu, ovaj, bitno je, bitna je priča, bitna je, ajde, kažem, suština. Može biti čičagliša, što se mene tiče. Ovaj, kako se zove, ali bitna je srž, fabula. Da, da, da. Slašiš, to se sto posto slašim. I ajde da time onda zakružimo ovaj deo koji se tiče priče. Zna ja se izvinjam, samo sam, sam, moram više jednu stvar. Ajde. Ne znam da ste primetili, ali klonovski oklopi su sada, shading na klonovskim oklopima je isto malo gori nego što je bio u Clone Warsu. I nije isto kao što je CGI u Attack of the Clones. Tako da smatram da je to veoma loše. Oni su hteli da zatavli malo oklope, da bi vukli na one crne oklope, znaš. Pa onda da bi to prelašilo one dark trupere kasno. Sada čisto da pomene ništa više. <laughs> Hoćeš da kažeš da to što su crni, al klopi, da to ne bi trebalo tako, jel? To govori nešto drugo, jel? Hoćeš da kažem da hoće, da hoće pretvoriti klonove u rasiste? Da da, da, da, da, da, da propagiraju, da su, da, jasno mi je sve. Oći... Aj bre, nisu normalni, šta oni lade sa svojom životu? Čime se ljudi bave? Okej, okay. ajde da onda... Izvinjavam se na digresiji. Ajde, pa standardno. Ove, ajde da onda ostavim zaokružim ovu priču ok uvoda i da pređemo na detaljnije komentarove dve epizode sa spoilerima. I evo nas u segmentu našeg podcasta u kojem komentarišemo uh, detaljnije sa spoilerima Um, ove dve epizode Bad Batcha, dakle govorimo o epizodi cut and run koja se vodi pod uh, kao druga zvonično, uh, a i replacements koja se vodi kao treća epizoda. Pa, uh, ajdemo da krenemo sad, pošto sam davio prva Mareta u uvodu, sad ću da dajem malo Johnnya u ovom drugom delu. Johnny onako, ajde... Uh, Sad možeš da pričaš sa spoilerima, mislim, možemo sa spoilerima, dakle, ta druga epizoda, šta ti se onako najviše dopalo, koji momenti ti 7-2 nisu dopali, šta ti je privuklo pažnju, cempe? Uh, svidelo mi se pretpostavka koju je Marko ovaj, postavio u prošloj epizodi, tako da... Ovaj, I, live impress, I, <laughs> da dolazek... <laughs> I live to impress and I impress to Šta? I live to impress and impress to Da to to to. Ima se. Svidelo mi se ovaj kako se zove, mislim dolazak na tu planetu. Sad ako dobro izgovaram, Sad Kumariel, tako? The my right. Da. Ah, uh, i u principu vidimo da su, šta kaže deca odrasla, odnosno deca klona i trilekice. Tako da ovaj, to isto ja kažem, mislim, ono kažem lep Easter egg. Ovaj treba da dodam. Ovaj, i Ono što mi se najviše svidelo je naravno pošto uh, sam i zadrat imperijalac, ovaj. Da, save. Ja, ja. Euh, uh, pa što misliš da treba joj odu, mora da se mora da se Da, moram da je odnesem se... kido onu. <laughs> mislim, da da kvaliniram da šta ti misliš? <laughs> odlazak, odlazak u grad i uh, objava, da kažem admirala uh, Ramparta. Mhm. Uh -huh govorit da je rat gotov i da ovaj uh, odnosno da nesbečnost imperije ta da jednostavno zamine kredite za republičke za imperijalne i da cenostovno ovaj i da dobiju da svaki dobije svoj ajde kažem uh, pa, taj change, kao lični kod da lični kod i time se za, zapravo počinje popis ajde kažem stano stanovništva i potreba je da se e, kontroliše e, kretanje ljudi, iako ljudi to jel, ne svataju. Čak mi se e, svidela scena gde je jedan e, jedna osoba htela da se ukrca na već rezervisani bruh, da li nije mogla jer nema e, pasoš. Pasoš, gaže zeleni pasoš. Zeleni, ovaj. ono, izvini, izvini, to je ono, e, Ti zvuk imaš, ali liču kartu nemaš. Zato ćeš večeras u stanici da dremaš. I taj vibe mi nekaj... Kren, Krenuli smo, krenu smo s muzičkim imovima. O, o, tome je <laughs> Ove, Ima taj vibe solo Star Wars priča, zato što da. u principu isti. I, mislim, ima, znači, taj, ajde kažem, centar, ajde kažem, granični je identičan po strukturi kao iz filma solo Star Wars priča gde su Kira i solo onako čekali u redu i išli prema, ove, da kažem, carinskoj kontroli, gde također možeš da ubacite vaše, a, da kažem, lične na te cilindre sa, sa, sa podacima, sa čipove, uh -huh. tako da imamo taj solo Star Wars story vibe. Uh -huh. tu, uh, tako da, eto, mislim, sad prvi, po prvi put vidimo Admirala rampart iako ono kao, uh, čak su provalili pre... Uh, njegove pojave u Bad Batchu na osnovu figure Black serije, to je strne serije o ovaj, Hasbro Rabina, Afro, dodali American. su da, da, dodali su <laughs> dodali su Ramparta pa očigledno će imati jako važnu ulogu, što ćemo da, vidjeti i u sledećoj epizodi. Vrlo Takođe, mislim, svidela mi se ta akcija, ta, ta napetost, jel da, mislim, iako se vrlo dobro znamo će oni uspeli u ovom celoj priči jer bilo bi bez veze da su već odmah uoćeni tako da, da ovaj da. e, takođe vidim isti onaj droid ajde kažem e, artu jedinica koja je skoro crna što opet pa je l afro american nekla... johni afro american da, oni znači, ne možeš znači, dva put <laughs> znači ne mogu da vrežem drugi njen rasni osnovni hashtag e, trasni. Još li možda. #droid white washing, odnosno black washing. Tako. Ovaj opet, znači imate, znači polako dobivamo, da kažem, te imperijalne crte, a, a i droid koji krene da paniči, odnosno da stvara ovaj uzbun, to mi je bilo onako, kako kažem, taj momenat, čak mi ja ni bilo onako strah u tom momentu uplašio sam ga sve, ovaj kad krene da vrišti. Ove tim, ono što se kaže uh, uh, ehm ah neprijatnim zvukom. Tako da u principu što se tiče te epizode više nekako bila mi je draža jer što je bila i balansirana i akciono i, i i kako se zove i ovako što se tiče priče, tako da jasno Ajde, mare. I, I još jedna stvar koja mi je bila stvarno interesantna, jeste uh, ovaj, vreker koji dr, e, vežba e, mišiće tako što diže gong droida. O Tomu da, ona... to, sam te, to sam te ja da se dotaknem, ali... So, <laughs> da. Zapravo, koliko si jak, ako možeš da podilneš najmoćnije biće u galaksiji? Koliko si zapravo onda jak? Ne daš kao... U... You don't know the power of the dark side of the force. A, mare... Reč, ono što sam teo tebe, mislim logično da pitam, jeste kad si video da sledeći dolaze do do kućice određenog određenog lika, kakva je bila reakcija? Mislim reakcija je bila veoma klasična za mene. Ja sam samo naglas prazne kući rekao aj to olju so. Power <laughs> da, da da. Ali <laughs> everything is proceeding as i have foreseen. <laughs> I is, is, is, is, is, is a i bukvalo kao Everton koji je spasivnog as I have a Ne može to ništa da se promeni. Znao sam ja šta tu ide. Šalim se naravno. Ne, bilo mi je drago da sam bio u pravu jer as, as it should be, ja sam bio u pravu. Da. Ali, hoću još ja kažem, cijela epizoda mi je dala taj familijarni vibe i to mi se dopalo. Mm -hmm. Ja sam mnogo volao epizodu iz Clone Warsa sa njima ali, zato što tu vidimo Handy Rexa bukvalno hendi, što je hendikepiran, kako pomaže njima. I onda u isto vrijeme vidimo, kako bih to rekao sada, pored toga sada vidimo drugu grupu klonova koja takođe dolazi kod njih i u fazonosu, pa dobro ako treba da se sakrijemo od koga bolje da naučimo nego od osobe koja je kroz ceo rad bila skrivena, koja je uspela ceo rad da izbegne skoro. Da. Ako, ako on ne može da nam pomogne, niko ne može. Da, da, da. Tako da, to je bilo cool, mada. malo mi nije imalo smisla, zato što su oni u prvoj epizodi bili u fazonu, htjeli smo da se settle downujemo, da se ono smirimo, pa ćemo ono, nekada se izvučemo nazad u život, ali sad ne možemo, zašto nas crossar, Juri. I onda kao u sledećoj epizodi, pa ako ćemo se skrivamo i settle downujemo, moramo njega da pitamo. i kao? To se malo ne podudara. Ali, dobro. Što se tiče, to dopalo mi se ovaj kako to kažem pristup mege prema svetu. To mi se mnogo svidalo. Jer vidimo osobu koja ima neku količinu godina. Mislim, bil je klon, jeste klon, ali sad da li je klon tipa Boba Fett klon koji odrasta svojim normalnim tokom? Ja ili je, da je to to. Pa, ili je to, ili je neki klon koji odrasta brže, ali sporije od standardnih klonova. Znači, ne znam, ako standardnim klonovima treba deset godina da, do, da dođe do nekih 30-40 ljudskih, njoj bi možda trebalo deset godina da dođe do 15-16 ljudskih. Kao, malo je ubrzano, ali nije toliko, šta znam. Aha, ok. Uh, ali svakako vidimo dete u njoj. Da, da, svakako. I vidimo da ona nije prošla kroz tu, tu neku obuku kroz koju je većina klonova prošla. Znači, većina klonovaka je došla na planete tipa genozis ili nešto. Bili su svesni opštih pojmova tipa planina, prljavština, Uh, droid koji puca na mene kog treba da ubijem, što pre. Um, dok ona dolazi u fazonu je, u šta je ovo? To je zemlja. te je prljavština. Kako je cool. I uve koja gledaju u fazonu, jeste dobro? Dete, dete, dete šta ti fali, dete? A bukvalom kao je se udarilo glavu nekim. I hunter koji konta šta se dešava do neke mere. I naravno, rečenica koja je bila u fazonu, udarila je verovatno većinu roditelja koji gledaju kogu. Star Wars, kada su rekli uh, Fighting a war is nothing compared to raising a child. <laughs> a <joj. laughs> da, li imate, da, si... da li osjećate vibe Mando, Grogu između Huntera i Omega? Malo. Ne u fullu, ali malo, da. Rekao bih da imaju tu neku interakciju tog tipa. Miju, o... Ali ću još o tome kad budemo pričati o trećem epizodom. Da, svakako, svakako. Arne. Mada, okay. ono što mi se isto svidelo Hunter je bio spreman da dumpuje Omegu kod svojih drugara i da je on i čuvaju ono fazu onda ima porodicu i to da, da. i ono sredili su i njoj chaincode niko je nije rekao imali smo onu prelepu isto scenu i soloa kada su magnetikli silovali njihov brod uh -huh. i onda onaj moment iz soloa gde su falcone isto tako zatvorili što bi se reklo i uh ono -huh. um, Imamo onaj, ko, ko, onaj, kako kažem, stealth mission brejnijaka e, i programera, koji su brejnijaka u svom svom svetu i nekont. Znači, on znači, znači, tek ja mislim da je onaj klasičan osoba sa tipa e, poremećajem pažnje, da je u fazonu, ako se na nešto fokusira, neće izvaliti ništa drugo. Znači... Ili mu je skroz rasu ta pažnje da samo na jednu stvar, jedinu i to je to. Da, iz da. ekstremu u ekstremu u principu. Bukvalno. I njihov onaj ko-op i onda momenar gde vreker mora da im pomaže i gdje vreker opet ima one svoje glupe izvale. Aha. Klasično. Glupe ali smešne i dalje. Pa da, a ne, ono kad je došlo one klonovi kao your chain code. It's in this hand. Maybe it's in the samo lupi svu trojicu, onako glavu o glavu. Da, za ti trebaš šlem, ne trebati? <laughs> što si ti šlem? Da, da. <laughs> Kod te laga da ti treba šlem u životu. Da, bukval. Um, tako da, imalo je mnogo lijepih scena i momenata u toj epizodi. Svidilo mi se što se Omega vratila, naravno, Clone Squadu 99, ali nekako, mislim, ona se više, bi se rekla, guravala trpala da bude sa njima, nego što su možda oni zapravo hteli da je vode sa sobom. U smislu, oni su bili svjesni da će biti u nekoj opasnosti, će morati da se bore. Ne mogu oni da... Nisu nikad navikli da čuvaju dete dok se to rade. Da. Isto koji mando sa bebajodom. Nije navikao prosto da čuva lju, drugog dok radi. Navikao je da bude sam sa sobom, da radi sami i ne mora da brine ni oko me. Tako da... Što so, kažeš, bit će tu taj neki vibe Mandoj, Beba Yoda, Hunter, Omega, ali vidjet ćemo koliko će toga biti, pošto je Omega ipak jako dosta mlađa, dosta svesnije Izraelija od Beba Yoda. No, to svakako. Ovaj, uh, Hunter, Omega, Johnny njegov, njegov, njegov grogu. Naravno, kako drugačije. <laughs> Šao na stranu. Ovaj, ja bih dodao samo možda još par stvari tu koje su mi privukle pažnju, pored, jel uh ove ovaj, vežbanja sa Gonk droidom ovaj uh, uh, Nex, odnosno mačka iz arene čudne sa je Genosise, da! koja se pojavila i sigurno ja, se kako su animirali zapravo no ono ima taj kartuniš vibe ali i dalje je to to znači nije ono da da kaže sad da ovo jako su je napravili da bude kao crtoman nego i da ima taj momenat kako je znamo iz filmova Ovaj i i eto uh, klasična tako, predatorijalna mačka. Pa, odprilike, da, da, da. Međutim, ako imate Twileticu sa snaj, snajpersu, nema problema. Ovaj pa do, ali hunter koji se zaletao sa nožem, bio u fazonu nećeš ti moju Omega. Uh, i to isto na, da, da. Ovoj, ideš, ideš pod nož bat. Ovaj, e, o moj bože, pod, pod nož bat. Pod vibro blade bat. Dota <laughs> to. to, to ovaj sad ja da kažem da i ono što što a još mislim tu ste glavnom se bojite dotaklite da lukije uzletanja i to što je brod za, zakrčen i sve ostalo ovaj tako da tu ne bih mnogo što hošta da dodajem ali uglavnom ekipa se uspešno na kraju izvukla ovaj i i i zajedno sa Megom nastavila dalje i ovaj i dalje su oni skeptični oni ni nimi da bude da bude tako reći njihov deo njihove četete ali ovaj ehm um, možda možda ovaj možda bude u nekom momentu tih promena mislim ta promena se dešava zapravo već u sledećoj epizodi ovaj... i pre što bi prošli na sledeću epizodu ja bih dodao ehm um moment kad se spominje Rex koji je bio uh -huh. možda dan pre njih uh -huh. i tako nešto. Tako je, bukvano dan pre. Tako da... I znaju kod koga da održi. Spominje, koji je, uh, je rekao, on se spomenuo o ovom defeklonu koji Gatu, je... Katu, da. Katu se zove. Da. Kad, da. da, zaboravio sam mu ime. Ove, uh, spomenuo mu je Order 66. Nije, što kaže, ne vidi se da je okino, što opet može da ukaže, mislim, naravno, ne sa 100% sigurnošću, da možda i on defektan, da kažem, klon, pošto ako mu je već rekao, zna razlo 66, zašto nije pokinulo u smislu. Mislim, Ili u smislu... možda samo fali ako je paljen glas, ne znam. Mislim da je poenta da mora da dođe od nekoga ko može da mu da naređenje da. i da mora na određeni način da se da naređenje. Znači imao si cijelu reč frazu, execute order 66, kontam da je fraza bila neki trigger, što bi se reklo. Da. Da. Tako da nisu svi imali taj trigger, pogotovo kad koji nije ni slušao kon za rat, bio i u fazonu, imam svoju opremu ako neko napadne moju porodicu i to je to. Da, da, da, pa to. Zon... Zon... Nimao nima ni razloga da izvrši, ali opet, zove strane, primećuje se da su po ponašali drugačiji u smislu. A, dosta su lojalni agresivni. prema imperiji. Pa, zato što su im stvorene vratno te koje su užasa, užasavajuće, a ratno posle toga mislim da ni izlaziš kao ista osoba skoro. Ovaj, taj čip konstantno radi, mislim nije da ne radi. Znači, konstantno je aktivan. Tako da, kontant da, da taj, čip je, je taj čip bio aktivan i za vreme rata, samo što... Bilo. Ta fraza nije bila iskorišćena i samim tim nije isaktivirala ta funkcija gde kaže, da. e, moraš da ubiješ jedi je Ađabu. Da. Tako da, da. mislim, Ratovi zvezda veoma kontraverzni po pitanju kako funkcioniše tehnologija i kako funkcioniš u stvari u Ratovima zvezda. Zato i kažem uvek da je to naučna fantastika, a ne naučna fikcija. Tako je. Jer to je velika razlika u fikciji je sve objašnjeno. Če, objašnjeno, Star ima razvoj zašto. Dok je u fantastici, u fantastika je više u su ono, uh, ne mora da ima sve svoje objašnjenje. Progutaj, da, pa proguta se. Kao, na primjer, gospodar prasni Harry Potter. Progutaš kako radi magija. Prost, pa, postoje ono, neki stvari to. koje su koje su um, definisane? Pa, uslovno rečeno no. definisane, ali kao uh, prosto smatraš An... sma, prihvataš ih takve kakve jesu mo kažeš a to. natural to je to da, mislim ono da da aj priče i prosto je koncepti koji su uh, trivialni znaš on prihvatiš kakve kakve pa jesu i prosto ne razmišljaš detaljnije o njima ne pa naravno, naravno ali i naravno i... cela priča o mistifikaciji znaš kao neke stvari da. najbolje nekad i neobjasnite ne baš jasniti, zato što onda ostaju negde u oku posmatrača u to gleda tako da, da. Mm. Ali to je ono o čemu pričamo sve vrijeme, kao ratovi zvezde su napravljeni takvi da ne moraju sve da objasni to je to. No. Prosto ne moraju i tu je kraj. No. Neke franšize su napravljeni da moraju sve da objasni to je sasvim okej, okay. drugačiji su. Tako je, tako je. Tako je. A, da li mislite da ćemo u nastavku serije e, dobiti uslovno potvrčeno više informacije ili saznati nešto više o Katu ili smo, smo njegu upriču sad kompletirali? Uh, mislim da će biti još nečega sa Katom. you can't just cut him out of everything. <laughs> Bukvalno sam ali... ti dao volej prelepo. Bukvalno, vrate, nikad lepše. Ali <laughs> hoću da kažem, mislim da će biti još nešto sa njima, da mislim da neće biti ono focus point više u seriji, Možda su u nekom momentu zadesija se opet susretili da je kat u nekoj nevolji, da su provalili onaj, ono, fejkovani chaincode ili tako nešto, pa treba oni da mu pomognu opet. I ti tad možda se upoznaju, možda se tadi sretnu sa Rexom u fazonu. Ono, i Rexi oni su čuli za nevolju i onda dođu i tu se upoznaju, tu se nađu, tu se ono, združe. Da, da. Šta znam, može pa da se tako ja. nešto iskoristi. Pa to može, možda tako nešto se iskoristi To je ono, jedino... Što meni pada na brzako ovako na pamet. Mada, opet šta znam. Vidjet ćemo. Da. još. Tek smo počeli. Da. Mare je, mare je hard at work što kaže sa svojim muzičkim mimovima. videćete to u svakom slučaju. Nikad, nikad nisam ni bio slow at work. Dobro, stoji. Ovoj... Sem, kada, sem kada je video Tatooine u pitanju. Tu zabušavam već neko vreme. <laughs> Dobro. Sve je tolke vratećeš, sad znamo te. Vrateće se rodi. Tako je. Tako je, je, tako je. Ovo, da, i, I tu bi onda prešli na, na, na treću epizodu. znači Imam sad jednu ideju koju bi da vam predučim. Sad ne znam da li ćete se složiti, ali meni se čini da je Bad Batch krenu u vrlo jednostavnom smeru. znači Prve tri epizode su poslužile, odnosno ta prva koja je bila zapravo tri epizode, je poslužila da nam predstavi osnovne likove i da ih razdvoji. U smislu, Kroser je imperijalac, ostatni ekipe ne želi da se bore z imperiju, ili su barem izabrali da, da, da neće da rade to, to što bi imperija radila. Druga epizoda je bila posvećena jednoj grupi, druga epizoda je posvećena drugoj grupi. Odnosno, u fokusu je više druga grupa. Da. da. li će to negde biti možda e, način rada u smislu da dinamika će serije. Pa da, u smislu da će da će jedna epizoda ići više orijentisana ka jednoj grupi, znači da su oni u fokusu, a drugo i neko epizodi i druga grupa bude u fokusu, dok se negde opet nesretnu pa dobijemo nešto ozbiljnije. Da moguće će biti takva dinamika, slično tome je bilo u Resistance, ajde kažem dinamika u sezoni 2. Da jo je vot da je da smo svi zaboravili na toj, to i sad ćemo to To se ne zaboravlja, to se ne zaboravlja. A, ja, se... Kazuda ziono. Najbolji pilot u galaksiji. Fokus na Kazudu, fokus. Ne, i što ti to... hoćeš u u X-Wingu Kazuda može da tuče kolud. E, u X-Wingu re, staviš Ray Kazudu u listu i ne pobediš se. dvoje najboljih pilota u galaksiji i tučeš. Al ali da, na... naravno kako drugčiji nema drugi način. Izreni Adler Way. Bukvalno. Uh this is the way. Ovaj, što sam teo da kažem, da, um, generalno, uh, sad, to mi nekako mi se čini kada bi mogo biti tok serije, da prosto tu se počinje da se polako, ovaj, počinje polako da se, da, se, da se napravi ta podela, fina podela kad se o kome priča, I, i moram da priznam da mi se dopada taj koncept, zato što uh, mislim da tako neće postati ono što Johnny rekao, repetativno. Jer ćeš u jednoj epizodi dobiti ono uh, jednu kompletnu perspektivu bad badgera, u drugim ćeš dobiti kompletnu perspektivu, recimo, imperialnu. I onda ćeš onako imati moment, aha, dok se dešava ovde se dešava ovo, dok se dešava ovde se dešava ovo, ok. Znači imamo onako malo širu sliku uh, dešavanja sa, u samoj galaksiji i kako, se, kako, se, kako ti likovi zapravo uh, napreduju, jel? Ovo, I tu onda se strane još, naravno, kažem, meni, meni se ova treća baš dopala, baš iz razloga što nam sad pokazuje tu neku imperialnu promenu, u smislu da e, definitivno Tarkin, uz pomoć pomenutog admirala, odnosno budućeg admirala, još uvijek vica Ramparta, kreće da gradi tu novu imperialnu vojnu e, podelu, odnosno da se dovode zapravo obični ljudi, odnosno obični vojnici, koji nisu klonovi. Da duše, klonovi su i dalje upotrebi. Mislim, vidimo da, da, da, da duše na kaminu su oni i dalje uh, uh, u centru zbivanja, ali da, ali da polako Imperija kreće da se, da se odvaja uh, u tom svom smeru koji će dovesti do pojave je Stormtroopera. I, ali ono što mi je super jeste što su zapravo uzeli krosira da bude uh, lider, odnosno da bude neka vrsta učitelja, odnosno neka vrsta uh, uzora, tim vojnicima kako pristupiti poslo. I da je mi on taj neki vo, uh, vođa koji treba da ih obuči, ali i da, ih, da im objasni, odnosno da im prezentuje kako će, kako će ta imperialna priča da funkcioniše. I ovaj, preliju što odemo dalje, uh, taj moment koji kaže Tarkin sada se pojavio sa drugačijim onim emblemom kojima, kojim ima mu pokazuje rank. U prvoj u prvoj epizodi je bio samo admiral, kao i svi ostali, moje samo crveni plave one kvadratiće. Da, da. A Sada je guverner, odnosno budući grand pošto su oznake iste. Ovaj tako da uh sada je guverner, sad to jedno što nisam nikad da proverim dali su da li su uh nekinoma planeta i, i, i kamina u istom sektoru galaksije. To ću da proverim. Ovaj, ali, uh, da li je sad on tehnički guverner i uh, uh, da li je on onda guverner i, i, i, uh, i kamina? Mislim da nije. Tako da proverim. Mislim da su trenutno. Ono kao... Da, da i, e, upravo to, to sam teo da kažem, i sad se vidi da je taj moment da je zapravo Tarkin predao Rampartu tu ulogu da, da radi imperialnu vojnu, Tarkin ima druge stvari kojima treba se posveti, pripostavljam, zez za smrti. Ovaj, da, ali i... finansira, Tarkin finansira i uh, ovaj projekat Ramparta, koji su evaro... War Mantel, tako da... Da, pa War Mantel koji smo čuli u Rogue one -u kada čitaju... Um, da, čitaju. Ovo je spisak. I naravno, sve to na Tarkin inicijativa, odnosno Tarkinova doktrina, koja, koja je kasnije poznata kao ono što je izgradilo imperialnom vojsku. Ovaj, tako da... Očigledno ne dovoljno dobro. Pa, sad, uh, ćemo da tu ćemo da tu ima propusta, ali u svakom slučaju... Ovaj, da... Uh, Sviđa mi se taj momenat da da zapravo da vidimo te osnove kako uh, kako razmišljali u odnosno kako pristupaju svemu um, imperijalci. Da, kako će ta promena zapravo da se da se manifestuje. dok, dok sam Bad Batch ima priču koja je uh, opet dosta mi dosta mi na podsećana neke epizoda Mandaloriana. Brod se slupa onda pođe nešto još dodatno po zlupa, mora da se lovi neko biće, da su njega uzme nešto i tako haos. Da, taj moment, moment smaskamo kao imperiju izvraćaju udarac, jel? Kad se da. kad se mirinimski so, soko obrušio, pa su morali da izađu, to, pa opet neko to. biće koje I šeta. To. Jel da? I tako, ovaj, da, kako se da. zove, da, fajnoći. Čisto da. bih htio samo nešto prokomentarišem vezano za Krossera uh -huh. i celu njegovu počinu uh, Djačku Četu, tako da ih nazovemo. <laughs> da. U obojoj Četu u jednom danu, jedan se nije vratio. Da. Bolje su prošli nego Krvova bajka. Ako ništa. Um, za razliku od druge strane, ako je ošte dobro prošlo. Da. Ovo što sam prijetio, pošto je ljete Tarkin, nikad nije bio za klonove. Ni za vreme ratova klonova, on je bio protiv klonova. Protiv upotrebe klonova. Kao da. još neki ljudi koje znamo, tipa Ram Kota. Da. Filip. Tako um, je, mare, tako je, tako je. E, uh, <laughs> Ono što sam, teda, samo da primetim, naglasim, skrenem pažnju, jeste, okej, okay, uzeli su klona da vodi četu ljudi koji nisu klonovi. Da. Ali nisu uzeli bilo kogu, uzeli su defektno klona. Znači, kao, htjeli su da pljunu na sve klonove tim što će uzeti defektnog, kao. Ali, ću povedati što je on sad njima generalno najprivrženiji, zato što je njegov čip, ono... Power level Mori. over 9000, znaš. Pa da, da. i na njemu redovno i sve. Da, to sve da, stoji. Da. Ali, ono što je meni fascinantno, on njih odvede na misiju da srede ove sogererine pobunjenike. Uh -huh. I ono što mi se mnogo sviđa, što se dešava da. isti scenario kao sa Bad Batchom. Da. da. Svi se krosera neću da ubiju civile. Kao, okej, okay, naoružene ljude, da, civile, neću da ubijam. I samo što ovaj put je Crosser bio glavni, tako da kontam da bi se tako, tako bi se odigralo i sa Bad batch samo što Crosser ne verujem da bi mogao da nadjača ceo Bad Batch. Da. Ali on upuca onog plavuša, onaj beše plava kosa je bio dečko. Da, da, da. I u fazonu je Good soldiers follow orders. Good soldiers follow orders. Ajde. I onda su izrešetali onu decu, mislim onu decu, ne civile. Da? Kao vraćaju se nazad I naravno, kaminoanci odmah kreću da sprdeju. A vidim, mi su vam se svi vrnuli. Da. Ovo to neko fali, prijatelju moju. Znaš, od naših klonova ne bi falilo. Mislim, a ja se mislim u glavi od vaših klonova i da fali ne bi se videla razlika. Istina. Vi su... Istina. Ali, dopalo mi se to gde su oni zapravo krenuli da ono slušaju krosera ne zbog poštovanja, već iz straha. Da. Jer kao, pobio bi ih sve samo i to je to i šta onda. Ali to je opet ta ideja Tarkina, znaš, i te, te da, imperialne doktrine. Da, to je onaj, to je imperialna doktrina gde je i Vader uzo i gušio ljude preko TV-a, što bi se reklo, preko video poziva. Da. Uh, social distancing and choking at the same time. Da, pokaz. Uh, ali to je ono što mi baš bilo fascinantno i sviđa mi se to što ste rekao što su uveli obični ljude. Jer ko je čitao, mislim je čak i Disney izdavač knjige Imperial Handbook. da. Nogo lepa knjižica ko voli imperiju. Naravno, ko ne voli imperiju, ne isplatimo se da uzimam. Ali u Imperial Handbook u jednom momentu pričaju o sastavu imperialne vojske i pričaju o razdoru neke vrste, vrste, vrste ne, o, o razdoru između klonova i novih pridršnica koji nisu klonovi, da. koji su isto deo vojske. I gde klonovi se drže zajedno, drže ove podalje od sebe, Znači, nešto poput onoga što su klonovi radili Bad Batchu, sada klonovi isto to rade uh, ovim pridošlicama koji su standardni vojnici. Da, da, da. Nije to toliko, naravno, uh, naglašeno. Neće to biti toliko, ne vjerojatno, nikad naglašeno u serijama, filmovima i svemu, ali je zanimljiv komad ono, informacije kao detalj, detalj mali lor i to. Tako da, znači, da, to mi je bilo baš enako simpatično. Ove, ja bih se samo, ove, još do tako jedne stvari, e, taj lik koji jedini se suprotstavi kroseru otvoreno, da. ima ono se jedno kada govori kao Republika mi nikad ništa nije dala, Imperija mi da. plaća da mogu da živim i da imam šta da poedem. Da. To je onako bilo moćan, moćan moment, kao, kao Imperija je već bolje od Republike tipa nije prošlo 5 dana. Da. Da, ali zato što imperija zna kako da manipuliše ljudima. Što je, dobit ćeš hranu i, i ono nad glavom. Ko kaže, ćeš ga koristiti dugo. Dobro, sad to je nešto drugo. Mislim. Ko ti garantuje da ga dugo... Ne, ne, to je nešto dugo. Um, ne, realno, za vreme Republike i spratisti su bukano istrošili sve kredite, pare, znači sve moguće. Da. I sad je ono poslije se pitanje. Ovaj, uh, Republike je stabilala svoj posao, ali nije imalo vremena da se posveti jel, ove, svakodnevnim građajima. Svakodnevnim hrane i tako dalje. Da? Znači, bavili su se ali nisu su... mogli toliko. Da. Također ja. si videli misli, uh, iako je iz epizode 1, kad je Tarkim došao i rekao u fazonu naš ugovor više nije ono Validen. Ne važi, zato što mi smo promenili ime, mi smo sad impiraj, mi nismo... Da, da, mi više nisu sa Republikom s imali ugovor, nešto da, je impiraj. I moment da Tarhin jasno je svestan da je suklon, ono je bolji, ali, uh, kako se zove, uh, vidi se ono, ono njegov moment, uh, kažem, napad je najbolja odbrana, što se kaže, na, naći ću hiljadu da. i izmanipulisat ću uh, uh, sa sa kamina da, jel jednostavno prestumno da rade da sarađuju sa nama i da jednostavno započne nešto novo. Da. Uh, takođe isto videlo, videlo se isto da naučnici s kamina negoduju uh, sa ovim projektom koji um, ramparte zapravo ovaj Da, kojim kojim protežiro, odnosno kojim guramo prvi. I se da polako gura. idemo kamino polako izlaziće se deseti pobuna, izlaziće biti ono ne. što smo predvideli. Da, to, to je to laki je... pričao. Ovaj, bilo bi strava kad bismo zapravo videli tu scenu iz Battlefronta dvojike, da, ovaj, starog, kada, da, kada zapravo da, oni imperialci treba da, da pobeđu uklonove. Ali to će teško da ide za, za, za Stormtroopere, ja mislim. Ovaj... Da, treba još vremena da prođeš, što se da kaže. Da, a i treba će im, im pomoći. Treba će im pomoći, mislim da će im trebati neki Darth Vader ili tako nešto da bi, da bi im pomoglo. Jer mislim da sami Stormtrooperi ne bi mogli A, to, da, da, da, da se nose to sa da. Stormtrooperima, oni ne mogu brati sami sa sobom da se nose. Stormtrooperi, Inkvizitori. Da, ali u ovom slučaju, da, uh, uh, sviđa mi se taj moment što, eto sad krenuli smo u taj moment i zato se i epizodi zove replacements, odnosno zamene, zato što krenuli smo sa zamenom. Svetim se onog crtača, vrati, kad sam vidio ime epizode, onaj Disney crtani replacements gde imaš tipa broj telefona i pozoveš da ti zamene osobu u životu. A joj. Ove... <laughs> e pa tako su oni radili za, za građane galaksije. Okrenite da, da, da, da. galaktički senat. Sutra dobijate četiri nova vojnika. Šta je na stranu, ali... Isto što bi im bilo interesantno... Petra pet, pet, i tri, tri, tri. Ovaj, sam teo da kažem? Um, pet, pet, pet, pet, am? Da, da. Šta sam teo da kažem? Ovaj, da, uh, kad su došlo to četvoro i kad su se... Kad su se kasme ih videli na oko bez kaciga ova ženska me onakom blago podsetila na na na ovu um, na na na fenek mada ne vrende to ona ovaj verovatno samo slično neki aset je verovatno iskorišten duplo u animaciji ovaj mada i fenek samo kaže da da imperatori znaju tako tako da zna dobra ali fenek je radila stvari. Da, pa dobro mislim. Kažu. Ali da liči, liči na Fennec i pazi Fennec jeste koristila snajper. Da. E da. Imperial... Ako je kroser njih vodio ima smisla da je to možda Fennec. Ono, učila je od jednog od najboljih snajperista na svetu u galaksiji. Da, a, a s druge strane uh, Stormtrooper, odnosno pa dobro, duše to se da je klonovski armor, ali Stormtrooper sa flametroverom koji ide i bukvalo ono prži sve. Znaš ko, prži civile, razumeš, došao je, i ono, idemo. Očeš da kažeš došao i ošurio? Bukvalno. Ono je, ono je haos. Svidelo mi se ta brutalnost, da je kažeš. Da, da. I to se tačno vidi... Svišao je pijanje civila, znači, vrištanje da, i, to se, i, to, da, i to, to taj tačno, moment. to se tačno odgleda taj, taj kroserov pristup. Znaš kao, ja, uh, ja, on s... S... je... to ono, Češan this is is on, s... on fire. Actually, ovo... E, da, je bilo Burn baby burn. Alve. Ono što da... meni brine jeste wrecker. Uh, mm -hmm. Um, njegov bol u glavi. Da. Ne znam da ste to primatili da? Tili, ne, da? mislim mislim da to nije toliko strašno. Mislim da je on samo čvoknuo glavu i to je to. Mhm. Ali drži ne... se baš tamo gde mu bi trebao chip da mu stoji. Aha, ali zato misle će sad da će sada nalete uskoro na ovog Rexa koji će da im ukloni čipove. Nadam se. Dor, to, to je moguće. Da. To je moguće. Čim, to, pa s obzirom, da, i to vrlo na Baraki, mislim mi da to se vidilo i na... Rock, u, da, to da, to da, je da, da, da, da. Kako e, znam! Zna. A Johnny, izvini, se to beše pojavljio u onom Jump Clamp simulatoru. Tako je, tako je. Kako znam, Jedi Fallen Order. To smo spominjali isto, sad ovdje možemo lepše da vidimo, na kažem, u lepšem svetlu njegu kacigu. To više podsjećen na Stormtroopersku. nego na Klonovsku. Čiju? Kroserovu? A. Da, pa, da, da, da, da. Izvinite, smo pomerili proš. Ja mislim da vi armori pokazuju enjoy. budućnost, obično. A, a da. Da. Da. Efforts, uh, nelaze, buduće death trupere. Da, sa zelenim <laughs> vizirima to su death truperi yeah. budući. Tako, tako da, da, da, da, da. To su da death truperi pro koje tako. smo videli u Rogue Vanu prvi put, jel tako? Mislim znači da i da, i ti truperi će zapravo do tarkin dodeljivati svim admiralima koji iri zavisivamo da i u kom su rangu, pa ovo je deljivac i koji imaju projekad. Da, ali da to je bukvalno ali, prethodnici tih Death Troopera, to je ovog tranzita u Death Troopera je bio Bad Batch. Da. Sa njihovim crnim Morali oklopima. Su se bijaviti, Oni su, ja da, jedini klonovi koji su imali te tamnije oklope baš. Da. Ne sigurno da smo videli neke druge klonove sa toliko tamnim oklopima. Ne, ne, ne, da. ne. I zelenim vizirima toliko, da, da. <laughs> toliko izraženim. Pa dobro, mislim, postojeli su oni kamuflažni klonovi sa, na, na, na kašiku što su bili, ali oni su imali zelene oklope sa zelenim vizirima, ali to je samo zato da, to je To je, Ali to je bilo samo zbog kamuflaže, ne zato što je to bio pa to da su ratovali protiv Vuk ne bi mnogo pomogao Vuk i bih pojeli kao neku biljku usput mislim. Da, da, da. To, da, pa. su bili na njihovoj strani. To sam ju što ću stvarno pomenem ako imamo vremena, ako je, a, kada je Bad Bad Chelti se crasho oko Lud. E to, to pa ostalo mi šta ideo da prokomentarišem. I, da, da. Kako su ova dvojica krali nešto da rade i opet vidimo momenat gde ah, uh, još sam mi mozak sad izvinite gde ovaj bre Eko i Eko i Tech ponovo su u akciji da. Po, da, popravio i vidimo tek kako ne obraća pažnju ni na šta se mu zadatak pred njim. Znači opet vidimo to. Znači to se desilo u onoj prethodnoj epizodi sa čink kodovima. To da. se desilo pre nego što se krešovali jer je, Eko je bio u fazonu e mislim da nam se nešto dešava. Ne, ne, ne, mislo dobro. E mislim da se... ne, ne, ne, moram da radim na ovome, ovo je bitnije. Jesam ti objasnio da je bitno da saznamo šta su naši chipovi bam crash landing. Da popravim. Da, da. E, mislim ima nešto napolju. Ne, ne, ne, moram se da popravim ovo. E, nešto će da nas napadne. Ne, ne, e, ne, nešto, moram. Nešto, nešto, da... nešto nam isrebalo brod. Ma nije to ništa, pusti se <laughs> i uživaj. Ali ali, ali ali ali ali bukvalno pusti se, uživaj. Uživaj, Nexo Radio. Jo. Jelim. Al <laughs> to taj je momenat jeste, mislim to na na šta kaže na u tako inteligenciji uvek mora socijalne veštine da se žrtvuju. Pa oni moraju uvek socijalne, ali često socijalne veštine se žrtvuje često socijalno da. zarad visoke visoke inteligencije, da, to tako obično ide. To da, to jeste. Uh, I ono što sam te primetim omega koja ili omegla koja hoće da ide sada sa ehm uh, hunterom da nađe deo za brod kojim fali i hunter koji naravno pravi dobri roditelji kaže ne i onda kaže da. Da, ajde, ajde, ajde, dobro. Ko standardni roditelji. Elem. Uh, svidelo mi se kako su, kako imali različiti pristup Omega i Hunter rešavanju istog problema. Mhm. Uh -huh. Znači, Hunter je lepo trackovao, Hunter je lepo pratio i sve je to je okay. I on je super odradio svoj deo posla do govor, ovaj gušter zmaj nije napao je al tek i... i rešio. An meskovo što bi se reklo, unboksovao. Ali I onda vidimo omegu koju u fazonu, ok, moram nešto da uradim. Kao ovi, sviri, svi računaju na mene. Hunter je out, pozove, pozvaću pomoć ako se jave, jave se. A ne javljaju se. I uzme onaj Hunterov pištolj, baterijsko krene unutra. I, i uđe u onu jazbinu u kojoj vidi gomilu ono starog metala, starih delova koji su imali energiju i kontakt ovo samo jede energiju. Da. I kao, što, što, dobro, što, je, što je duše tek rekao to, to je tek i rekao I, kao, i onako je bilo ono, ono, zašto bi ubili Čudo Evo ti baterijska lampa ono Chomple on this on this I uzme onaj deo i izađe da. I kao samo je, Ima mnogo Delo je kao da ima mnogo više Poštovanja za život Da Njegov ostali klonovi kao, I kad su imali onaj firefight Protiv crosshaira Kada je ona ispalila blaster, nije ispalila da upuca. Ona ispalila beše da disarmuje, ako se joj ja dobro sećam. Da, da, da, da, pa da mu tako izbije, da. da izbije snajper. Pa to do to. Znači, nije išla na... Ono, nije, didn't go for the kill. I da. mislim da će da je cijela i njena, jedan deo ni fore je u tome što... Verovatno je nešto force sensitive, što smo već pričali. Da. Ali mislim isto da o tomo definitivno. Ali isto tako, veoma velika šansa je da... Ona nema taj killing intuition koji imaju ostali vojnici Klonovi kao Da. Redbo kažeš upoznati Klona koji u ratu nije otišao ono Vent for the kill, pogotovo što se bore najviše protiv droida, genozijanaca koji izgledaju kao čudovišta i to je kao To mi je onako bio baš fascinantan momenat i mislim da će toga biti još u budućnosti da će se o tome nešto pričati. Tako da ko zna Da, pa znaš, znaš koja je moja ideja, pošto vidimo da je u, u, ovoj, u epizodi 1 je ona bukvalno gađala na nivou krosera. Da je neka kombinacija svih njih, šta? Pa sad ću objasniti šta mislim. I ovde sada pokazala te tracking skills slično Hunteru. Ne isto, ali slično u svakom slučaju. Uh, malo sam se bavio istraživanjem po tome, ovaj po tom pitanju. I otišao sam reci malo se guglao po celu noć. Ah, uh, pa dobro, ne baš tako. Ovaj, uh, pošto gledao sam, uh, zanimalo me zapravo kako šta reč omega svev znači u različitim kontekstima. Dobro. Uh, u filozofiji, mislim filozofiji, uslovno rečeno nauci kako god hoćeš, omega point je momenat ka, ka čemu svi teže, odnosno ono totaliti, sve izjedna, sve se spaja, sve je kompletno nešto, vrlo moguće je onda da omega zapravo ima kao svrhu da uči od drugih i da bude ono najkompletnija, moguća osoba, najkompletnija moguća osoba, uslovno rečeno, i da zapravo ona upija tuđe znanje, I zato bi se možda mogli upisati ta na radoznalost, ili te ne znam ja šta. Dobro, da, to je moguće. Da zapravo ona, da je njena svrha, da je njen taj, uh, njena, njena ta defekt, defektnost, uslovno rečeno, uh, to što ona zapravo želi da, želi da bude što kompletniji, odnosno da se što više toga nauči. To ima da, smisla. Da bude ono ultimate... Uh, uh, Pa, klon ili god, ultimate da, person. Da. da, u stvari, ona je u stvari Luke Skywalker, to niste znao samo, još ja sam nikom njel još. Um. Obivanke nobi ga je pozajmio, klonove. To, to. Da. ali još jedna stvar koja mi zanimlja je, njeno ima je Omega. Mislim, da. osnovno značenje omega je, omega je poslednje slovo u gračkom alfabet, upravo, ili tako? Upravo, upravo, da. Što znači poslednji defekt, možda poslednji defektni klon, ili Poslednji, poslednji klon generalno. Pa nije generalno jer znamo da još proizvode klonove kad je ona već postoji, ali možda kao poslednji klon u smislu poslednji. poslednja moguća, mogući upgrade koji su mogli da urade sa klonom. Kao ne mogu da idu dalje od toga možda. Mm -hmm. Jer, pavljaj je sad ovo, mislim opet glupa teorija, ali uh, videli smo ovo poslednji epizodi da Kaminovanci pričaju u fazonu su pa mogli bismo da ih, trebalo bi da ih uzmemo nazad. E to se to sam teo da su dotakli nekad. Ipak su kraju, oni da. ipak su oni vlasništvo kamina. Tako je. Kao da. oni nisu nikad bili vlasništvo Republike, samo su pozajemljivani Republici. Da, da. Dok su ostali klonovi pripadali Republici bukvalno. Da. I, I kako vi... Kažemo moguće je da cel taj Clone Force 99 zapravo nisu u bukvalno defektni klonovi. Znači, da ih oni samo predstavljaju kao defektne klonove, ali da su zapravo oni napravljeni, pa je sad ovo, znači, veoma, veoma, veoma glupa fora, da su oni zapravo bili eksperimenti da se naprave super ljudi, da se napravi nešto tipa čoveku koji može da bude rival džeda ima. I mm -hmm. Znači, sad, opet, nisu uspeli kod svakog da prokuju istu stvara, ali su uspeli da prokoju različite stvari. Mm -hmm. Ono, Hiper-senzibilitete -senzibil koje ima Hunter, ono, za lov, za tracking, za sve te stvari. On ima, ono, čula nadljudska, što bi se reklo. Hiper-inteligenciju, hiperprocesuiranje uh, hiper svega što se dešava oko njih. I na kraju kraju što je što je ovaj kroser. Pa da, on, on je percepcija, ovaj, ono... Što sam rekao sad, na njega sam mislio kad sam rekao procesuiranje stvari i to. Aha, okay, okay, može jasno, da procesuira stvari koje vidi brže nego bilo oko drugi, zato i dobar snajper. Da, da, može da, procesuira, da. vidi nekoga i zna tačno gde će biti kad da opali da bi dobro uspeo. To, I to, videli to, se ono svoje nože na onom treningu. Dobro so, da ste bacio je nožanje, palio je u noži i ubio droida. Elem, da. um, ono što sam da kažem za to, kontam Omega kao posljednji član Bad Batcha, pošto... Znamo da jeho nika, da nikad nije trebao da bude član Bad Batcha, samo se zadesilo i kao... Nije baš da ide na front lines, ali kao neki co-op je odličan. Ono, convert, covert, covert operations i to. Pa su ga ubacili u Bad Batch. I kontam, to bi se onda uklopilo sa ovim što, što si ti video za Omegu. Nauči stvari. Zato što ako uzme i posmata druge i od drugih ono. deoma brzo i može da prisvaća tuđe osobine kao svoje to je da ih kopira ona bi efektivno mogla da bude savršeno oružje i da, jest, taj, savršeno taj, oružje protiv bilo koga da je taj mogu da ga oproči i samo da ga, ono da zna kako se bori protiv takonečega prvo i taj ultimate klon koji kojih zapravo kombinovanci žele pa da e, jer, jer sad, ja mislim, sad... zato su i pustili bad bad da pobegnu a ne da ih da ih satre hante u ovom hangeru, da, cruiser, da. Da. Opet, ovo je samo teorija. Da. Ima Ma ni da. Oni drugu teoriju da je da je od omeginog DNA nastao Bebe Yoda, ali dobro, nećemo sad o tome. Ovaj. Oni, znači šta, oni pričaju o tome da da taj njihov super treba da bude super klon, ako ćemo tako da ga zovemo. Treba da osigura vezu kamina imperije. To sad može da Može da se interpretirao na razne načine. Sad ne znam, ajde, Johnny, šta si, da li imaš ti neku, neku ideju? Ko, koga je love i šta love i šta im je ideja? K uh, kako misliš koga love? Pa ko će, ko će biti taj, na osnovu koga će da prave tog superiornog klona? Mm. Pa sad ne, ne naša nisam nije... Ili šta nije... treba da bude taj superiorni klon na kraju krajeva? Pa, superiorni klon bi bio onaj koji bi bio force sensitive, ali to ćemo tek da vidimo, ono, što kaže, jedna od teorije, da. ali, ali, opet ne mora da, ne mora da znači, ali mandolajanci, iako nisu force sensitive, ipak, ovaj, trenirani su da i, imaju oklop koji je dostojanaj, da kažem, u, bo, u biti sa JDM, ali opet, nisam siguran, iskreno, ovaj, Mislim, Omega bi, što kaže, sviđa mi se tvoj pristup i što si opšte, uh, analizirao ovaj, Omegu kao nešto što će možda postati nešto sve zajedno, kao jedan bad batch, odnosno uh, i ja. naučit će sve osobine i uspjet će da vlada svim osobinama, što bi bilo što kaže ultimativno oružje, odnosno ultimativni, ajde da kažem... Uh, ultimativno biće, ajde tako. Ultimativno biće, ali samim tim, naravno, ako pogledam u... u ovaj, u smeru mil, uh, vojske, takođe on ultimativni, ultimativni borac, vojnik, kako da kažem, i kad bi još mogla da se takva osoba klonira više puta, to bi bilo ono savršeno. Tako da, ono <laughs> što je mene bi bilo interesantno dozupra? jeste što uh, su spominjali kamine, uh, sa, uh, naučnici sa kem, Kamina da imaju problem sa DNK, Django Feta, koji se onostop ovaj, ga istežu, istežu, istežu i samim tim se gubi genetski materijali i sam tim veće verovatnoće za defektima a i može čak i neus, neuspelim embrionima i tako da kažem tako da ali opet s druge strane e, klonovi poseduju istu DNK tako da možda i ona bude neka vrsta donora ovaj e, kako se zove DNK jer ipak tu e, postoji mogućnost da je ono što se kaže U njoj se nalazi univerzalna receptura za najbolje... Okay. Uh... Mm -hmm. Univerzalna receptura. Prelepo. Pa ti... <laughs> pazi, pričaš sa Jonijem. Da se očekivao neki, neki manje fancy izraz? Realno. Tu be fair, yeah. Kad ka ga čuješ ovako, i ako ne znaš čime se bavi, rekao bi da je kuvar. <laughs> Pa... Uh, Kjemija i kuvalnje nisu je, daleko jedno od drugoga. Tako je, tako je. To je. Zapravo su veoma bliske oblasti, samo stoji. što ljudi ne gledaju to na taj način. način stoji, stoji. Tako je, tako je. Ali tako je. ono što ste me sad podsjetili... <laughs> ono što ste me podsjetili jeste, pošto Johnny pomenuo re, recepturu i DNK, Aha. koji se trenutno rasteže, što znači da radi neku jutrnju gimnastiku, vratno ovo je Djangov DNK. Da, pa mora. Samo radi da, više... Moram da bi osto u formi koliko deset, 10, 15 godina je već radi, tako da već nije tolko dobar. Da. Pogotovo kad je Django preminuo. Da. Pa možemo kao, da kažemo da ne mogu da uzmu svežu količinu denka, ne, original, aj tako da kažem, da. baš kao, kao fotokopiranje, znači ide ide da, da, toner krena se troši, tako troši. i denka. Znači. I sad da malo da pogledamo. Imamo armiju klonova koji nose njegov denka. Ali to je armija klonova koji je ubrzan rast, koji je Ono, Modifikovano napravljena, koja e, i, ono, obučavana i trenirana od malena, ali nije trenerana na nivou mandalorijanaca, na primjer. Tako. Ali nije to sad bitno. Koga imamo ko bi mogao zameniti taj DNK? Jedan donor postoji koji bi mogao da zameni i da obnovi DNK. I kontam da će možda da ga uguraju, jer ga u poslednje vreme guraju svuda. Misliš na vlogu? Naravno. O, mi yeah. samo za Lakija moram Bobu malo da guram kad Lakija nije mogao da dođe. <laughs> Dobro. Shout out za Lakija. Da, da, mislim da je. Da mislim da, da, je da naš treba im stariji klon, aj tako da kažem. Ne mora. Ne stari mislim, onaj koji je prvi među prvima, na, među prvi, prvi, prva je, žetva, aj tako boba kažem. Boba je imao da kako kažem normalno odrastanje u smislu Uh, nije imao ubrzani proces od rastanja, jer ti imaš ubrzani proces od rastanja, kontam, imaš ubrzani proces starenja, ubrzani proces degradacije tela. Dakle. U smislu, klonovi ne mogu da dožive 80. kusur godina. Dakle. Oni će da se raspadnu, a boba ja. to nema. Tako dakle, da, bobin DNK je mnogo očuvaniji od DNK bilo kog drugog klona. Dakle. Da ne? Pa tražu lobi. LM no. lobu guraju sve poput Mandalorijana poput Holiday Special-a, pričamo materom, naravno, poput Clone wars mislim da je red da gurnu Bobu i ovde. Ovo je sezona mare, trebalo bi da bude tu, ne? Da, pogotovo što Boba je još jedan od klonova koji ne pripada armiji i koji vjerovatno nema čip. Tako dakle, da, vrlo je moguće... Nema, sigurno nema čip. Pa da, da, vrlo je moguće da će možda Bad Badge doći u kontakt sa njim, jer koko mi sad trenutno znamo klonova koji su Outlaws? Znamo Bad Batch, znamo Rexa, znamo Kata i znamo da je Gregor tu negdala, ne znamo šta se dešava trenutno sa njim. Da, i potencijalno Wolf. Ali za Wolfa znamo kasnije, za Wolfa nemamo pojma, Gregor je bio da. na onoj mučnoj planeti, za malo zaginuo i nikad se nije videlo za njega sve do, sve do Rebelsa. Kad se da, njeg da. bio presče, kad se ga vidio. Da, da. Vrlo moguće će možda kontaktirati Bobu u nekom ili će se susresti sa Bobom. Pogotovo što bi Boba i Omega bili tu negde isto godište, jel te? Pa možda imamo bo, e, bobega, e, bobega ili e, Omeba, ono šipovanje što bi se reklo. Joj, nemoj to. <laughs> Ali da, to je nešto što sam te, primetio i Boba Fett bi možda čak bio karakter sa kojim bi Omega mogla da se identifikuje po svojim godinama dobro to svakako ali znači mislim dajem samo razloge zašto bi Boba Fett bio mogući moguća pojava u seriji jasno jasno i naravno mora da bude moguća pojava u seriji jer laki voli Bobu i mislim da ja, ovaj, ja, ono što ja imam da vas pitam sada moja moja ideja je bila da ako žele superiornog uslovno rečeno klona a znajući u kom je u Gregor u, u, u rebelsima, a, moja ideja je bila da će možda da posegnu za Gregorom zapravo i da će pokušati od njega da naprave te opet ultimativne vojnike a, koji će u odnosu na imperialne obične delovati ultra-superiorno. Ultra To mi je jedna varijanta, i verovatno zašto je Gregor toliko, opet kažem, ovaj, blago zaluđen u Gregor svijema? Vratno zato što se nad njim ono vršilo tonet onih premenata, nakon još ono redovnog svog klonovskog života, ako možemo opet to tako da nazovemo. Ovaj, a druga varijanta koja mi pada na pamet, kada čitam ovo, odnosno kada sad vratim se, ako oni žele da napravi vezu sa, im, no, ko, zapravo klona koji će, zbog koji će imperija morati da ih zadrži, u upotrebi. Jedino što mi tu pada pod, uh, ovaj, pod oči, to što smo donekli i rekli, forest sensitivni klon, ali da li to znači da možda Dave Filoni, jer bilo je planova za to ranije, hoće ipak dubati Starkillera u kanonu. Eto, to ima smisla? Dve, dve varijante. Pa sad, vam, ima ko, još ko jedna je stvar koja je pala na pamet, koja je možda bitna. Možda. Ne kažem da je sigurno bitna, Aha. a to je, uh, možda zapravo vidimo i Delta Squad u ovako nekoj seriji. Da? Možda zapravo kanonizuju Republic Commandos, koji da. treba da odigra neko ovde u, ovom, u ovoj emisiji, ali dobro. Aha, da pa, pa jesu pa često. Je, če, je. Mislim, Commandos i postoje za Rene Republike, nemajte tako. I ne postoje, ali, pa da, ali Delta bili, Squad nije kanonizovan. Pa bili su Clone Wars, bili su nešta 10 sekundi. Da. I nisu kanonizovani I u pet, smislu noc, likovi iz Delta squad Koliko ja znam. Pa... Njih, njih nisu još gurnuli u kanon. Da. Tako da bi to bilo zanimljivo videti njih kao kanonizovani liko. Kao kanonizovani pa, liko. A aj, aj to nekod neko, neko da imaju neku, ve, neku jaču, jaču prisustaciju. Da, ja. Pošto ovo sa što su imali A, to. je bilo ništa. Bukvalno. Jer sad više prelazimo sa onog klasičnih vojnika. Sad se baš, bore, baš se bavi... Serija, to je s osma sezona, Clone a Clone Warsa se baš bavi uh, ekstremno dobrim vojnicima, u smislu Bad Batch, u smislu, neće se sad da ubacuju svakog moguće klona u to, nego će da ubacuju samo one koji su ekstremno bili da, uspešni u onome što rade. Tipa da. Rex, tipa da. možda Kodi će da se pojavi čak, jer Kodi nikome ne škodi. Every, everyone did a good job except Kodi. Except da, Kodi. If, I shot him down. Him and his giant lizard. What more did you want from me? To nuke the planet? Nuke the planet. Yeah. Well, why didn't you say so? Why did you say execute Order 66? Why didn't you just say nuke Utapau? It would have been easier. Sir, how many pizzas should I order for our company party? Order 66. But sir, there are 67 of us. Everybody did a good job. Job except for Cody. Cody kept Wow. Wow, kako smo se uboli. I tako da da. Uh tako da da. Oi, Johnny, kakvo je tvoje viđenje ove priče? Pa što bi Što bih odrekao, da budućnost je zamagnjena, <laughs> tako da <laughs> ne, ne, ne. ima puno teorija, a, a šta će biti, to jedva čekam, e, do sledećeg petka i narednog i tako danje. Da tako da mislim da će se sad vratno priča ponovo da, da. da huktavati jer mislim da sad ono što kaže, malo su, ajde kažem, spustili loptu i sad treba ponovo da... Da je poguraju. Ovaj... Tako je, tako je. Ovaj, pa ćemo zapravo i da, to što je Marko spomeno je, mislim, serija će biti fokusirana samo uh, kako se zove na elitne. na elitne klonove znači, realno, mislim, dobili smo dobajno klonova u Clone Warsu tako da sada mi je potrebno hajde kažem, da vidimo tut, znači, elitne klonove i trans, njih u tranziciju iz uh, republičke uh, ere u imperialnu idvijemog Ko će, koju ulogu dobiti tokom imperije. Da, neki će biti penzionisani, neki će predavati vratno na akademijama, neki će poslužiti neku drugu svrhu, specijalne jedinice, death trooperi, um, da, znamo, eksperimenti, da, učnosti. Znamo, starting knjig je da Vader i dalje vuče neke svoje stare klonove sa sobom. Pa da, da five, five of First, koji nikad ja mislim oni neće ni, napusti, on neće ni napustiti. Da, da, five of First... Da, da. Uh, U smislu, zato su i ono, nazivani kasnije kao Vader's first i kao imali su cijelu tu da, da. operativnost da su zapravo oni Vader-ova Vader časa. Trooperi, prosto... To bi bilo isto interesantno, da to sam zaboravio da spomenem. Truper je elitni koji su na početku bili klonovi uh, koji su lovili, ajde kažem, Jedi, koji su bili, ajde kažem, ratno specijalne jedinice samo za uh, loviljenje preživalih jedi Tako da možda ćemo da. i to čak videti, verovatno tu prči vrlo moguće, vrlo moguće. Pošto mislim da i relativno oni su bili klonovi, čak se negde u ovim stripovima spomin, mislim, ono u onaj kako se zove mislim u Vaderov stripu relativno pretposađem. Uhm, -huh. sa onom spomenu, znači prči troperi koji su bili, koji su klonovi zapravo, koji su poželjili inkvizitorima i zanimljiva scena kada, uh, ovaj, kak sam mu ne usjetim koji djadej koji je preživio, je samo rekao... Da, je, odaj, odaj rekao... je isto rasa kao, uh, kao, um, ovaj, si ja si ti, nimao ne, imao ne kljuve sa strane tako Bar, je i reklo da. je execute order 66 i book on command kao neka neka do znači to mi je bio omiljeni omiljeni deo zapravo da da, da <laughs> i da, da. oni su da relativno nije baš pametno odigrao odigrao no ju karticu e u čemu je pravi inkvizitori su bili skriveni tokom naredbe 66 tako da nisu nisu izlazili ajde kažem nisu bili prisutni tada da paaj oh, da, da, tako da. da dobro mislim Oni su pali Jedi, tako da oni, ja i dalje... su, oni su i dalje na listi po ubiti, razumeš ono? Mislim da nisu. Misliš Misli da nisu? Mislim da nisu. Misliš da nisu? Misli da nisu. Mm. Vidit ćemo. Da pa, da sam... Mislim da je Palja to regulisao vrlo Jer, brz. Pričao sam brz sa drugarom koji je, koji ošte nije Star Wars fan. Da. Znači, čovec ošte ne bavi ratu ima zvezda, ne bavi se time. Znači, čak još uvega nisam natjelo da odgleda ratove zvezda, što bi se reklo, sramene bilo ali dobra, dobra ideja samo onaj meme if it's red, shoot it don't, if it's blue, it's execution time onaj meme što je Filip slao da, kao, da, da. kao lightsaber kao, što je, on baš rekao zanimljivu stvar kao, pa ako bi to bio sistem odabira koga ubiti ako vidiš Jedi koji nosi crveni lightsaber šta njega samo ne ubiješ da. ili da. ako vidiš sita koji nosi crveni i plavi šta onda radiš Da, to kao, pa, ono što, sam, što je meni palo napome tu jeste da je zapravo naređenje bilo da se ubiju uh, džedaji koji su generali, kapetani i to u armiji. I da je zbog toga Anakin posla u džedaj akademiju da se reši ostalih. Da. U smislu nije bilo naređenje ubiti ih sve, nego je bilo naređenje ubiti generale i ove, a Anakin je predvodio 501. koja je rešila ovaj temple gde je, je bilo ovaj... ostalo. Tako, e da, tako da, zato možda zato su neki Jedi koji, nisu, koji su bili ono off world, bili su negde skriveni to zapravo nikad nisu ni uhvaćeni. Zato jer su neki preživeli možda jer jelte Anakinije mogao sve da ih navata ni posle kao Vader kad je lovio, al lovio i posle kao Vader, a i da. posle toga imali su inkvizitore koji su ih lovili. Ne, tako je. Da, a šta mislite neki, o Star, Star Killer varianti? Vrataju tobi i dušu da naprave Starkillera, ali, da ali da ga naprave kao što je bio u Force Awakensu. Znači da ga ne prave u nekom misliš drugom... Misliš Forceom lištu? Šta si mi rekao? Uh, force Awakensu. <laughs> vidite da mi buđenje sile, probudili ste me rano jutro. Ina se ti The Force Awakens, the Force needs 5 more minutes. Inako vidiš onog maternog jodu koji se okreće na drugu stranu. Da, bukvalno, bukvalno. Slušam. Ne da not, sleep I will. Slušamo. Slušam te, Mare. Voleo bi da ga napravi kao u Forsan lištu. Znači, taj storyline gde on lovi Jedi, ali lovi ih za vader -a. Ne kao inkvizitor, već kao Vader-ov učenik. Da. Znači, kao što je i Mara, ova, Mara Jade je bila paljina učenica. Druga. Pa da, bilo bil je paljina agent koji je samo pa bio to... Force sensitive i znao je da se snađe u svim situacijama. I, i, i, i... Always 3D. Su... Bilo je tu da u slučaju zatreba zameni vader i Ka, bilo je tu razloga i stvari. Nećemo sad ulazimo. Da. Mislim, Vader je imao toliko učenika umeđu vremenu da su ljudi pozaboravljali da ne mogu da isprate sve njegove učenike. Kao ovi studerar. Palpatine and dol the da Sith, lol, no. Da, pa, Aha, Sam Witwer ovaj. je Sam Witwer je pričao o tome da je zapravo uh, Dave Filoni želao da, da, da, da stavi Starkillera Star kao Inquizitora u Rebelsima. Ovaj, što bi generalno što on smatrao da je zanimljivo, ne možda najbolje odgovaralo tim nekim timelajnovima, ali kao bilo bi zabavna ideja, tako da ne bi me čudilo da Da ga ubaci sada. Da Dave Filoni još razmišljao o tome. Da, nije isključeno. Ove, I da zapravo je Ali ja, da ja mislim da bi se on vrato pojavio kasnim nekim sezonama, ne? Bi možda bi se upravo. možda bi to... se pojavio na kraju kao finale prv, osne prv... sezone, da, a u deveto je bio glavni negativac ili da. možda čak pozitivac, ko zna. E sad ono što kažem sad, ono što sam još teo, da čimećemo da završimo ovu priču, uh, je 16. epizoda u prvoj sezoni. Misliš 8. Da, mm. ovaj, što znači da verovatno se čime rečeno u prvoj odnosno 8. verovatno se planira još, mislim ne bih tako da, samo je. rekli, rekli mi verovatno 16. epizoda i tačka. To da. ovaj da je drugačije Da, mislim da planiraju još. Uh i to ostavlja dosta prostora. Za priču. Pa, to, to ostavlja prostora da glumci To su 10 sezona To 10 sezona. To su, kažem, pa. to su u principu dve sezone Mandaloriana je jedna ova sezona. Da, ali kraće su epizode od Mando epizoda. Pa, dobro jesu, ali ako računaš ovu prvu koja je tako bila duga, kao što su i Mando epizode nekad bile duže. To se negde izniveliše na kraju, sad za opet zavisi da li će ostati verni tom tom ehm uh, tom jednom trajanju ili će da opet onako skakući što se trajanja tiče. Mm, pa mislim verovatno da će... da kažem mislim da neće. Mislim da će da prva epizoda je bila duža, da će naredne sve biti u tom formatu 20-25 minuta. To da. je klasičan anime crtana serija format. Da. a da je zapravo pilot epizoda bila pandam Star Wars Clone Wars filmu. Da, zapravo da, da su stavili par epizode samo katovali u filmu. A kao što je cijel onaj Kristofsis Ark i uh, Stinky Ark, onaj cijel da. koji je bio u Clone Wars filmu, to su zapravo bile, ja mislim, tri epizode Clone Warsa, da. koji su oni pretočili u film kao pilot epizoda, efektivno, što bi se reklo. Da. Tako da, kontak da je to bilo episode. nešto na tu forum. Možda i posljedna epizoda bude duža. Da, tome pa, to se možda, ja Možda će možda budu vodeli možda onom olivikom i Rebelsa u smislu naš dubok smo da bijali poslednje epizode Da, dve epizode napramo da, da, poslednje epizode, da epizode, da. Kao da, ali kao jedna samo. Dodam. dodam. Videćemo, nikad se ne znam. Ali definitivno mislim da serija obećava i da će imati, mislim promenilo mi se mišljenje, da će imati ha kvalitetnih materijala u budućnosti. Da, pa da, trebalo bi da iznio slušaj da neće da me O sramoti da me razočara. Ne znam, Hanadi kao, mm, znači sviđate se dobro, sad ćemo da promenimo. Ko? It sad ćemo mi to da rešimo. Be, it would be ashamed if Samon varturojic. Uh, što sam trebala da kažem, da. Uh, ajde za kraj, šta bi voleli da vidite sve u nastavku? Imamo još koliko? 13. epizoda. Au, jel treba po epizodi svako da ti pa da? Ne, režim? okvirno, generalno. Samo mi vam se baš, da, baš svidelo da vidite. Hm, ajti Marko per. <laughs> mm. Definitivno bih volao da vidim ovo što sam pomenuo za Boba Feta, za taj neko upoznavanje i to. Uh -huh. Volao bih da vidim hm, iskreno Darth vader -a. Dobro. Obožavao bih da vidim vader zato što ono malo što smo videli Vader-a u Clone Wars-u je bilo fenomenalno. Znači, Vazno. odlično određeno. Hoću da vidim još toga. Hoću da vidim... Znači, ne da bude sad nešto gomila epizoda s Vader-om na Vader nešto radi. Ne, ne. Ali nešto od tog tipa. Kao što je veder u Rebelsima... Imao je čak možda i previše uloga što se meni tiče, ali onaj moment gde Vader kao uključuje svetlosnu sablju i kenjeni i jezra koji su u fazonu. Ok, ovaj je moment kad moramo da šturamo, kao ovde ne možemo ništa da uradimo i e, tako neku scenu. Onaj intimidating Darth Vader moment da vidim. Da, onaj Darth Vader koji te natra da vošu u fazonu, ok, uh, moram hmm. da dam sve od sebe da preživim, ništa više od toga, sve, sve ostalo je bonus. Bukvalno ono kao samo da izvučem živu glavu I ako uspiju ostali da izvuku živu glavu Super da, to, to, znači, Volio bih tu scenu da vidim Definitivno sem Witwer tako nešto što smo sad pomenjali bi bilo super da se vidim da. I volio bih da vidim dart Maula I njegovu kriminalnu imperiju Zato što smatram Da se obzirom da su ovi otišli ovda gred I idu u tom nekom Da kažem Nije pobunjeničkom, terorističkom Pobunjeničkom outlaw momentu Vrlo moguće da će encounterovati dart mola njegovu kriminalnu ono, imperiju ili tako nešto. Tako da bi to bilo... I što sam razmišljao Vrlo opušte. zanimljivo se vidi, pošto znamo da, da je Maul preživeo, još uvek je živ, tako da... Da, da, da. Prežive I na njenu, u principu, načelu Crimsona, odnosno, on se ne predstavlja kao... Kao vođa Crimson Dona, ali je vođa. Da, ali u njegovoj ime izlazi Dryden Voss. Znači... Da. A videli smo da... Uh... Crimson Dawn sarađuje se sa Imperium, odnosno videli smo i imperialne oficire A, na onoj žurci. Tako to je u da, tom momentu, uh, ti je ona politička stvar. Uh, te, u principu treba neko da izaziva haos dok Imperial ovaj, pokazuje da može da skazi da ga održi da održi mir odnosno da, da spasi ono plasično, ljude pa tako nešto klasično nameste neki haos i onda dođu imperijaci zaustaviti sve je neka ja vidi im pre nas je spasla super A naravno taj momenat pa šta je eh, moguće ćemo videti molaj da i tako to bih hvalom to bi bilo baš pričljivo zabavno to mi zvuči baš zvuči pa mislim ajde kad se desi onda ćemo onda ćemo imati fanboy momente ali kao za sada u slučaju kao nešto bilo jako zabavno Nikad se ne znam, a da opet i da ne ubace mola bit će dobro ako ubace neke nove likove. Znači da, da malo osetimo svežinu, jer dosta u poslednje vreme recikliramo likove i ja uhvatio se i sebe sada bih volao da vidim mola opet. Kao opet. Da. I ako se neki novi lik pojavi, naprimjer sa važo polu brato, tetke, bit će okej. Bit će okej, da. Isto, moguće da ćemo videti sa pres, moguće da ćemo videti ovu Auru Sing, ako se Boba pojavi. Sobžena su svi oni sarađeni...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 Johnny? Ali da, biće lepo, misleć da imati dosta dobrih momenata. Ju pa ve, cvet ispucali, maja čej. <laughs> ovaj 8 Eldar Vadera da ne budem da neko, ovaj, mislim, iskreno radujem se pobuni na kaminu i e, da, radujem se ja da vidim. Uh i žalim da vidim, aj kažem transformaciju uh, klonova u Stormtrupera, uh, odnosno faktički uh dolazak Stormtrupera i poč, možda da počne se oblače kao oni. I, i, i, I taj moment, to ću da vidim, jel, konačno kad se skida ta kaciga, kad se koriste, pošto vidimo da trenutno i o, u ovom projektu i dalje nose kacige uh, koje su i dalje klonovske. Kodoske. Koje su 33 da klonovi. Trooper, da, ja. da, Naravno, specijalne jedinice da budu death trooperi, da pogodimo, stvarno. Uh -huh. I šta ja znam, uh, purge troopere, ne mora da budu inquizitori, iskreno. Znači, nije sad da imam želju da moram da im inquizitori, nego jednostavim... Uh, tu, kao ono, taj moment, kao u fazonu, ajde sad kao da, da napravimo još specijalnih jedinica. Sad ja, bi, bi imali smisla, sad recimo, izvini Mari, izad zamisli ako se zaista desi pobona na kaminu i izađe neki random inkvizitor, star killer šta god, ili uh, Vader sa prdštruperima i vidiš prdštruperima koji su klonovi i treba da ubio druge klonove. A, I da to i to i to čine, i, to, i to čine ono potpuno bez razmišljanja. E ali to... nije bez razmišljanja. Poslušam. U Battlefront dvojci ima baš ta misija Rebelionom kaminom gde kada slušaš intro za misiju Plon iz 501. legije kaže naša defektna braća su programmi e, kako je rekao da li del da su programirane ili su navedena lažima da idu protiv imperije moraćemo da zaustavimo ovo i Boba Fett vodi tu, te, taj napad na kaminom. E dobro, da. Ali dobro, mislim, to je tako stavljeno tamo. Sad, šta će da uradi zapravo, filoni to ćemo da. da vidimo. Ako vidimo Bobu, bilo bi jako cool. Mislim, to stoji. Pa, da, ali kao, vidit ćemo, nikad se ne zna. Isto ono što sam htio da pomenem, šta bi isto možda bilo dobro da se vidi opet e, e, ovo čudo, kako se zove planeta, sad mi stao mozak. E. Koja planeta? Mislim, pobiši. E o ne vredi stao mi mozak, gde ostao samo Ćale da živi, gde su sina ono. ubili, ne, samo sin ostao da živi, gde je otac dao svoj život, čerka pratija soku. A, Mortis? Mortis, Mortis da. Mortis, ar... Mortis bi bio možda zanimljiv da se vidi, a u slučaju da idemo na to da je Omega for Sensitive. Aha, to... Kažem, bilo bi zanimljivo dobije da ali mislim da, da ima... to teško ali možda ima još pa zar znači. nije trebalo u originalnoj varijanti za devetu epizodu da sin bude glavni negativac dobro trebalo je da trebalo je trebalo naravno bilo bi lepo da su to iskoristili ali džabe al džabe što da slušamo ovaj kadaje džaraba te... da radi da Jar, Jar, Kada, Jabrana... remake A... remake johnny ajmo. O, ako imaš još nešto pa iskreno nemam za sada uglavnom prepuštam prepuštam ovaj Defiloniju da da nas fascinira. Onda da nas fascinira, to je to je jedino što mogu da dodam. Da, pa Mare je, Mare je dosta stvari rekao, ja sam mi ponavljao kao što spomenuo sam ovaj, to što smo retli, znači ti neki da vidimo te neke korene tih momenata iz Rebelsa, znači Gregor Wolf Rex, to to bi valo da vidim. Rekli smo pobolj na kaminu Tomeyto, bio jako voleo da vidim. Obe da se ispostavi i ta lakjeva pretpostavka, to je baš bilo dobro. Ovaj i naravno na kraju krajeva, ovaj kompletiranje priče ovih likova i na kraju saznamo ko je taj superiorni klon. Koje koji kaminu želi da napravi to to to. Ići to nije niko od Kao, je zapravo potpuno 10. klon ali možda veze sa Omega inicije ovdje. Ti ako napraviš nešto od toga jako dobro bi će i jednako do biće možda još bolje od svega ovoga što mi možda željeli. Tako da, da zato što ne bi da baš samo test za sve to i da kao posati sve njih da gurnu jedno. Tako je. Tako je. Dobro, time bismo onda i završili ovu 6. epizodu uh radi za Twin Halo Clone edicije. Nadamo se da ste koliko uživali u svim ovim našim diskusijama, temama, željama uh, i naravno sve vaše Sa ovaša pitanja, pozdrave komentare na maretove odlične muzečke mimove, naravno neke teorije koje biste volili da prokomentarišemo u narednim epizodama ili neka ovako generalna pitanja za samu seriju ili šta god, sve to nam možete slati na mail hoved srbijadjima.com, možete pisati u komentarima na sajtu za konkretnu epizodu ili na društvenim mrežama putom direktnih poruka, na Facebook-u i Twitter-u @hovanecsrbija. Slušajte nas na uh, Player, Femo, Podkikeru, platformi TuneIn, Google Podcast-u, spotify a mi se uh, čujemo ponovo za dve nedelje kada ćemo komentarisati naredne dve epizode. Um, Konversa, odnosno sezona 8, tako? Odnosno deo Tako da da do sledećeg uh, slušanja ostanite uz hovanecsrbija.com i ne zaboravite Nema letovanja bez činkovda.